السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله wa ashabe aijma'in wa ba'd wa tukufu alislam ba'ada ya kumhimidi Allah tabaraka wa ta'ala vile vile kumshalia bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tunaendelea na kitabu chetu kinachozungumzia sifa na namna ya swala ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam katika mas'ala ya mwisho tulozungumzia ni kule kusema amin e nyuma ya imam katika salaatu aljahariya zile sala ambazo ni dhahiri leo inshaallah subhanahu wa ta'ala tutaingia katika mlango mwingine ambao ni qira'atuhu sallallahu alayhi wasallam baada al-fatiha kisomo cha mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya suratul Fatiha mtume alikuwa akisoma suratul Fatiha baada yake akisoma sura nyingine yaqulu rahimahullahu ta'ala thumma kana sallallahu alayhi wasallam yaqra'u ba'da al-Fatihati suratan ghayraha kisha alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam anasoma baada ya suratul Fatiha sura nyingine kisha alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akisoma baada ya suratul Fatiha sura nyingine Wakana yutiluha ahyana wakati mwingine alikuwa rasulullahi sallallahu alayhi wasallam akirefusha hiyo sura baada suratul fajr <coughs> wayaqassirha ahyana na wakati mwingine bwana mtume sallallahu alayhi wasallama alikuwa akifupisha kuna wakati mwingine alikuwa akirefusha wakati mwingine alikuwa akifupisha kwa nini alikuwa akifupisha asema sheikh ili safarin kwa sababu labda safari imetokea basi mtume sallallahu alaihi wasallama anafupisha ile swala ili awahi kusafiri ku, ku katika safari yake au sualim au wakati mwingine akiwa labda ana mafua ugonjwa labda mafua na makamasi basi mtume sallallahu alaihi wasallama alikuwa akifupisha aki au maradhi au maradhi wakati mtume akiwa labda ana maradhi basi hufupisha ile swala au kile kisomo chake hakiwi kirefu au bukain sabiin au kilio cha mtoto mdogo au kilio cha mtoto mdogo hapa kunaonyesha kwamba walikuwa baadhi ya wanawake wahudhuria na watoto wao msikitini sasa pengine mtoto akawa analia kwa sababu labda kutaka kitu kwa mama yake basi Mtume sallallahu alaihi wasallam akisikia sauti kama hizo za watoto wadogo kufupisha ili swala. Kama kala Anas bin Malik, kama vile alivosema Anas bin Malik radiyallahu anhu. Jawaza sallallahu alaihi wasallam dhat yawmin fi al-fajr khaffafa. Mtume sallallahu alaihi wasallama alifanya fupi siku moja swala ya alfajr. Alifanya fupi siku moja swala ya alfajiri. Wa fi hadithi akhar na katika hadithi nyingine salla subha, aliswali Mtume sallallahu alaihi wasallama swala ya asubuhi. Faqara bi aqsari surataini fil Qur'an. Akasoma kwa zile sura fupi sana katika Qur'an. Daba tuseme ilikuwa ni inna atainaka alkausar, aqulu wallahu awwal 'asrna anna a'taina wa ya rasul allah akaambiwa ewe mjumbe wa munyezimu lima kwa nini umehafifisha hiswala leo umeiswali na sura fupi fupi qala sami'tu bukaa sabiyin nilisikia mlio wa mtoto mdogo fadhwanantu Nikadhania anna ummahu ya kwamba mama yake maana tusali yuko pamoja na sisi ana swali fa aradtu an afiragh lahu ummahu nikataka nimuachilie yule mama yake nimuachilie yule mtoto mama yake haraka haraka ili mama yake aweze kumchukua na kuangalia ni kitu gani kinamliza Wakana yakulu Alikuwa sallallahu alayhi wasallam akisema inni la adkhulu fi salati mimi ninaingia katika kusali wa ana uridu itwalataha na mimi nakusudia kuirefusha ile swala fa asma'u buka aswa basi na, na, na, nasikia kilio cha mtoto yani ameingia katika swala anakusudia kuirefusha ile swala lakini anasikia kilio cha mtoto basi anafanya nini Faatajawazu fi salati mima a'lamu min shiddati wajdi ummihi min bukaihi asema mtume sallallahu alaihi wasallama basi nafanya fupi ile swala na ihafifisha ile swala kutokana na yale ambayo ninayoyajua kutokamana na uchungu wa mama wa yule mtoto kwa sababu mtoto akilia mama yake pia anakuwa na uchungu kinachomliza mtoto wake ni ni nini Wakana yabtadiu min awwali as-sura wa yukammiluha fi aglabi ahwalihi Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akianza mwanzo wa sura wa yukammiluha na akikamilisha ile swala paka mwisho sura mwisho fi aglabi ahwalihi katika hali zake nyingi mara nyingi alikuwa kianza sura basi huenda na ile sura mpaka mwisho wake wa yakulu ipatieni. kila sura hadhi yake hmm? Kulingabana na rukuu na kusujudu yani katika kila raka basi uipatie ile sura haki yake kwamba usome mpaka mwisho na pia raka nyingine usome paka mwisho Wafi filafdhin likulli suratin rak'ah katika lafdhi nyingine asema. kila sura kila sura iwe katika nini katika rak'ah moja yani kila rak'ah iwe na nini na sura yake Wakana kana taratan yuqasimuha fi rak'ataini na wakati mwingine alikuwa ile sura moja anaigawanya katika rakaa mbili yani rak'ah ya kwanza soma nusu raka ya pili pia anaikamilisha ile nusu ile wataratan yu'iduha na wakati mwingine ili sura aliyoisoma katika raka ya kwanza anairipiti na kuirudia katika raka pili amesoma inna katika raka ya kwanza basi pia raka pili ili ili sura ni mambo ambayo ya methibiti na yapo kwa mtume sallallahu alaihi wasallam wa kana ahyana na wakati mwingine alikuwa sallallahu alaihi wasallama yajma'u fi rak'atil wahida baina as-suratayn au akthar alikuwa akikusanya katika rak'a moja sura mbili au zaidi yani katika rak'a moja koi alikuwa akikusanya sura mbili katika rakaa moja wakati mwingine wa kadikana rajulun minal ansari ya ummuhum fi masjidi kibaa kuna bwana mmoja alikuwa katika ansar huyu sahaba bila shaka ya kwamba yeye alikuwa akiongoza watu katika swala katika msikiti wa kuba alikuwa ni imam huko katika msikiti wa kuba wa kana kullama iftataha suratan yaqra'u biha lahum fi ssalati mimma yaqra'u bihi alikuwa akifungua sura ambayo huisoma yeye ile sura kwa wao katika swala mimma yaqra'u bihi katika kile ambacho atakachokisoma bi maana iftata kul huwallahu ahad ameanza na kul ahad hatta yafragha minha mpaka aimalize ile kulhuwallahu ahad thumma yaqra suratan ukhra maaha kisha asoma na sura nyingine pamoja na hiyo kulhuwallahu ahad katika rakaah moja akasoma kulhuwallahu ahad kisha akaanza sura nyingine kama ni washamsi wa au wa na nyingine eh, zinazofuat ah wakana kulama hata yafurga m thumma yaqra suratan ukhra ma Wakana kana yasna'u dhalika fi kulli raka'ah yani kila raka' alikuwa akifanya hivi raka ya kwanza akasoma qul huwallahu na akasoma na sura nyingine raka pili pia akasoma qul allahu. na akasoma na sura nyingine asema fakallamahu ashabuhu wale maamuma wake maratibu wake wakamzungumzisha fakalu wakasema innaka taftati bihadhihi sura hakika wewe unafungua na hii sura kul huwallahu unafungua na nini na hii sura thumma latara annaha tujiziuka hatta taqra abi ukra? kisha huoni ya kwamba hii ya kutosha mpaka usome na nyingine kwa nini watu taabisha yani kana kwamba wamekashirika na kile kitendo ambacho anachokifanya yule imamu Fa imma an taqra'a biha imma wisome hiyo Allahu peke yake wa imma an tada'aha wa taqra'a biukhrha au uiwache na usome usome nyingine Faqala ma ana bitarikiha sitoiacha mimi hiyo sura sitoiacha kamwe In ahbabtum an aummakum bidhalika faaltu, mkipenda niwe imamu wenu kwa hiyo hiyo sura ya tukul, huwa huwallahu ahad basi nitafanya hivyo wa inkarihitum taraktukum mkichukia basi ntawaacha na niende zangu imamu amekashirika naye hapo wakanu yarawna anahu min afdhalihim na walikuwa wakiona hakuna mbora wao zaidi ya huyo imamu hakuna imamu mwingine ambaye wanampendelea zaidi kuliko kuliko huyu wakari huu a ya ummahum wakachukia ya kwamba awe imamu ni mtu mwingine sio huyu wanampenda lakini pia wamekasirika na kile kitendo chake cha kurudia ile swala nani ile katika kila nini kila raka'a walamma ataahumun النبي nabiyyu الله alaihi wasallam akhbaruhul khabar wa kaida kwa mtume sallallahu alaihi wasallam fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila allahi war rasul Ma yamnauka an taf'ala ma ya'muruka bihi ashabuka kitu gani kinachokuzuia usifanye yale ambayo wanayokuamrisha wanayo, wanayo hawa watu wako unaowaswalisha kitu gani kinakuzuia usifanye hivi fanya kama vile ambavyo wanavotaka wao wa ya ala luzumi hadhi sura fi kulli na ni kitu gani ambacho kinakulazimisha kwamba wewe usome hii sura katika kila nini kila raka'ah faqala inni uhibbuha akasema mimi naipenda hiyo sura na baadhi ya maimamu utaona wakirudia sana sura labda wameipenda sana ile kwa hiyo akasema anaipenda zaidi hiyo sura faqala mtume sallallahu alaihi wasallam akasema e, faqala inni uhibbu faqala nabi sallallahu alaihi wasallam mtume akasema hubuka iyyaha adkhalakal jannata mapenzi yako kwa hii sura basi yatakuingiza peponi yatakuingiza janna kwa hiyo kuna fadhila kubwa ya hii sura kama vile alivyokuwa akisoma huyu sahaba na mtume akamwambia kwamba kuipenda hiyo sura kwako wewe kutakuingiza wapi katika pepo ya Allah tabaraka wa taala tukienda haraka haraka katika haya maneno na hizi hadithi za mtume sallallahu alaihi sallama tunapata masail fulani mas'alatul ula mas'ala ya أن anna rasulullah الله alaihi wasallam kana yakra'u baada al-fatihati suratan yakuma mtume alikuwa akisoma baada ya suratul fatiha sura sura nyingine kwa hiyo si uzushi huo ni sunna ya nani ya bwana mtume katika swala yake akamwambia istakbilil qibla elekia qibla thumma kubbir kisha soma ile takbiratul ihram thumma ahmadillah kisha hammidi allah thumma qra'a bi fatihatil kitab kisha soma suratul fatiha wama tayassara na kile ambacho kimekuwa kwako wewe ni rahisi kukisoma katika sura nyingine kwa masuala ya kwanza ni kwamba kusoma sura baada ya suratul Fatiha ni kitu ambacho sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kisha masuala ya pili kana sallallahu alaihi wasallam ayutwilu alqra' ahyana fi salati wa italat alqra' fi salati min afdali ma yakunu fi salat Mtume wakati mwingine alikuwa akirefusha kile kisomo chake katika nini katika swala Sheikh hapa anasema na kurefusha swala ni bora zaidi urefu wa swala huwa ni bora zaidi yani swala ambayo imekuwa kisomo chake ni kirefu basi huwa swala hiyo ni bora zaidi lakini hapa tunapata swali hal maana hadha annahu yusannu lilimam idha amma an yutila qiraa ya ni lazima au ni sunna kwa imamu atakaposalisha watu arefushe kile kisomo hii ni sunna kwa imamu kufanya hivyo shekha anasema aljawab aqulu thabata 'anir rasul sallallahu alaihi wasallama imethibiti kwa mtume sallallahu alaihi wasallama annahu hasthal imama ya kwamba yeye amehimiza hali za wale ambao wako nyuma yake ni kwamba asiwe yeye ni mwenye kurefusha kwa wao lazima uangalie hali za watu kwa sababu wa anyakra alihim bi awasiti aswari minal mufassal na asome katika zile sura ambazo ni mutawasi za kati na kati katika almufasal. Almufasal al wanasema inaanzia sura taqf mpaka kuteremka huko kul a'udhu bi rabbinas kwa hiyo imam angalie maslahi ya wale ambao wako nyuma yake yaqra'u alaihim bi miqdari suratin sabbih ismi rabbikal a'la atasoma kwa wao kwa kiwango cha sura kama vile nini sabbih ismi rabbikal na suratul ghashiya wa na nyinginezo katika nini katika sala hadha fi asema asemajeka hii ni katika swala za nini za watu wote lakini kama una mwenyewe huko soma hata Qur'an nzima hakuna hakuna neno lakini ukiswalisha watu anturaia maslahata nnas wa ahwala nnas ni uchunge yale maslahi ya wa watu na vile vile zile hali za, za watu Ulama wanasema wa yumal mawrida nnirassuli sallallahu alaihi wasallam annahu kana yutilu qiraa ni kwamba inachukuliwa katika yale ambayo yamepokewa kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba yeye alikuwa akerefusha kiraa ala annahu alima anna ashababa ya kwamba yeye mtume alijua ya kwamba maswahaba ladhin kanu yusalluna ma'hu ambao walikuwa wakiswali naye yarudhauna bidhalika wala yatadhararuna bihi wale masahaba walikuwa kililia hayo wala walikuwa hawadhuriki kwa, kwa hayo ambayo aliyekuwa akiyafanya mtume katika kurefusha nini ile kisoma katika katika swala wala yashukku alehim wala haiwi ni uzito kwa wao au annahu kana yusallih ahyana au ni kwamba y wakati mwingine alikuwa akirefusha la daiman si wakati wote ni wakati baadhi alikuwa ye akirefusha ile swala wakati anaposwalisha masahaba zake wakati mwingine alikuwa akifupisha ile swala Amma man يصلي بالناس nas amma yule ambaye huswalisha watu fa inna ar-rasul sallallahu alayhi wasallama amara al-a'imma ta idha kwamba mtume ameamrishia wale maimamu wanaposwalisha watu alla yutilu alayhimul qiraa wasije wakarefusha kwa wao kisomo fa inna khalfahu ash-shaykhul harim wal wanaohيهم mima la yastadidi nyuma yake kunaweza kuwa kuna wale wa, watu wazima wale vikongwe na kuna wagonjwa vile vile na kuna watu ambao wanashughuli shughuli kwa lazima uangalie maslahi kama haya labda kuna wazee ambao hawawezi simama muda mrefu basi watakuwa wao wa, wanapata madhara na watu wengine wakisimama muda mrefu inakuwa kwa wao ni shida au ni wagonjwa au ni watu ambao na shughuli zao katika mambo yao ya kutafuta nini katika kutafuta riziki wala hawatoweza kusimama nini kusimama muda muda mrefu kwa hiyo haya ni masala ambayo lazima maimamu vile vile waangalie wa, wa na masala mengine ni kwamba kana rasulu sallallahu alaihi wasallam kwa mtume alikuwa yukhafifu salata akifanya ile swala kuwa ni fupi Idha arada 'aridun litakapotokea litaka jambo kama vile buka'i sabi kulia kwa mtoto au min su'alin au kama vile mafua ugonjwa au min nahwi dhalika au kwa mfanoa hivyo fa takhfifu salati li arudhin, eh, Ya ya'arud la yukhalifu as-sunnah kule kufupisha ile kwa jambo limetokea basi haiwezi kukhalifu kuwa eh, umehalifu sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam bal hadha minas sunna bal hii ni katika nini katika katika sunna kwa hiyo inamaanisha kwamba hata watoto wadogo walikuwa wa, wa, wakiletwa msikitini wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam lakini tuchunge tu, tu, tu, tu, tu, tu, kwamba kwa wakija waje katika hali nzuri ambazo hazitoweza kuharibu nini kuharibu msikiti kwa haya machache allah tbaraka wa taala atujalie mwa alldhina yastamiuna alqawla fattabi'una في rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana waqina adhaban nar birahmatika ya arhamar rahimin sallallahu ala وساب muhammad